Його розуміє кожен читач. Давайте і ми спробуємо. По-перше, зрозуміло, що фірма поважна, адже вона для реклами сплатила за цілу сторінку, що коштує недешево. По-друге, згадайте, як ми говоримо про безсумнівні речі. Все зрозуміло без слів. Так і фірма своєю маркою сигналізує, оскільки наш товар такий гарний, то хвалити його немає потреби. Все і так зрозуміло. Реклама, реклама. Вона маячить на стінах будинків сотні разів, на день лізе в очі з екранів телевізорів, розповідає про товари, розхвалює їх. А чи є вона правдивою? Зрозуміло, що виробники реклами люди зацікавлені, тому недоліки товару затушовуються, а переваги підкреслюються, іноді чорне називають білим, огидне чудовим. Однак серйозні фірми, що опікуються тривалим збутом свого товару, ніколи собі такого не дозволять. В іншому випадку, коли з'ясується, що реклама виявилась брехливою, люди не довірятимуть більше цій фірмі. Реклама перетвориться на антирекламу. Антиреклама – створення у споживачів негативного образу товарів. А це – справжній жах для будь-якої фірми. У 60-ті роки в Америці робили автомобіль Ford Ford. «Корвейр». Непоганий автомобільчик, швидкий, економічний, просто красень. Але недолік він мав доволі прикрий. Бензобак знаходився не там, де треба, занадто близько до хвоста машини. Будь-яка машина, якщо її добряче штовхнути ззаду, перетвориться на металобрухт. Але «Корвейр» від такого удару не просто розпадався, він спалахував. Подібних випадків було небагато, щось десятка з півтора але американський журналіст Рудольф Найдер написав книгу «Автомобіль Форд небезпечний на будь-якій швидкості». Він детально описав усі аварії та зробив висновок тим, хто робить автомобілі, начхати на людське життя. Як окажучи, це було прибільшенням. Корвеєр був не з то гірших автомобілів, і компанія Форд подала в судна Найдера за наклип. Вона витратила 1 мільйон 200 тисяч доларів і програла справу. Суддя виголосив, факти аварій описані вірно, а що Найдер вважає Корвейри поганими, то за це не судять. Далі почалися жахи. Книгу Найдера прочитали сотні тисяч американців. Десятки мільйонів, майже все доросле населення США довідалося про судовий процес із газет і корвейри перестали купувати. Фірма терміново почала випускати нову модель автомобіля, а залишки горопашних корвейрів за пів ціни розпихали де тільки можна – від Аргентини до Тайваня. Але на цьому ганьба Форду не закінчилась. В уяві американців люди з компанії Форд постали не тільки недбалими робітниками, а й брехунами, які намагаються запхати за чесного журналіста, який кажуть фахівці з реклами, склався поганий Імідж фірми Імідж Від англійського Image, образ Те, що думають про товар Або фірму-споживачі Потрібно було кілька років Щоб американці забули Та вибачили Форду Тож коли колотнеча вгамувалася І на Форді порахували збитки Виявилося, що вони перевищують 100 мільйонів доларів Після кількох таких випадків компанії зрозуміли, як небезпечно набути репутації брехуна і почали писати правду в рекламних оголошеннях. Тільки правду. Святу правду. Але не всю правду. Як продають президентів? На припочатку розкрию вам таємницю. Я сам купував президента. І неодноразово. Більше того, ваші батьки також. Не вірите? Але ж це правда. Мовою рекламних агентів продати президента чи будь-якого іншого політика означає докласти зусиль, аби він переміг на виборах. І фахівці з реклами продають політиків по цілому світі. А розпочалося все у 1960 році під час виборів президента США. За найвищу посаду боролися Річард Ніксон та Джон Кеннеді. Фахівці вважали, що переможе Ніксон. По-перше, він був більш досвідченим. У порівнянні з ним 43-річний Кеннеді виглядав хлопчиськом. Американці ж занадто молодих політиків недолюблювали. По-друге, Ніксон вже був віце-президентом і добре себе зарекомендував.